داهر دکنه لانی کې ثبت دراره زموږ دکان په یا سره پاک د باندې د لانی کې ثبت مرکز د قصه خانی نشاطا کباړی بازار شاور شهر د جان محمد دکان موبایل نمبر 0321908648 پاک د باندې د لانی کې ثبت مرکز د قصه خانی نشاطا کباړی بازار بسم الله الرحمن الرحيم واذا غدوت من اهلك فبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم ذبرك يشم دا غزو احود سبق دے سورہ آل عمران پا غزو احود بنے تب سے رکی غزو احود کال دا حجرت بنے شویدہ د دین نخی پسند دو حجری کی غزو احود بادر واقع شویو پا غزوة بدر کې ممنانو ته کریم صلی الله عليه وسلم تفته شويوه او مشرقانو د مکې د سره ددي چې د دو ډیر لوی تعداد د دا مومنانو په مقابله کې او ډیر ل اصل او غې باوج د عبرنااک شکست دوته دی شوو او د شکست سګیني د جو دپاره دوبره زیات او چ دیو په مکه اعلان کړو چې په دیوالې بسوک بین نکړي دې نه په دیوالې دیو بسوک جوړا نه کوي چې به نوو باسي بس داز مونداسیو مسره د دې مون څو پوری بدل نه یغسته نو مون په خپل مړو باندې جوړو او داغه وجوده چې درښو د یارلس یا سکم زیات خلک دې وڅلو سره نشته دی یو څو اسنه دی و سره یو څو زغري دی و سره یو سو شپګه ته توري دی و سره او د دی باوجود زر کسان لخر دی مصالح دی او د دنیا د څومره وسایل تدې ټول ورسره دی او د دې باوجود د بدر په روزبه د یو منډې د دې د پاره د دې تاریخ یو دردناک او عبرتناک باب دی تر سفوري د درې سو وړيار لسکسان په مقابله کې په بيوصله کسانو په مقابله کې زر کسان مصالح لفقر د مالونو دولتونو نلش لفقر د دې دې سي منډي وهرج د دی دیو اوسان سان خطا شو او د دې کس خبر چې کله مکه تر رسیدلو او کوم کس په منډبان یو او په حرم کې نو کاوی خوا شو د دیو ناس ته خبر اورسو نو دیو ته تاسو کاو پلان یې شو ابو جاله په سال کې دی وې قوتلا قتل کړي شو رتبہ په سال کې دی پوتلا پلان یې قوتلا پلان یې قوتلا دا ټول جوړ ته وې قوتلا قتل کړي شو قتل کړي شو نو یو کس ناشته عورت وی دا سره لیونه شوې دي تاسو دې زمما تاسو پوسوګه دې زمما بار کې مرتم وای چې کوټه لا قتل کړه شوې دي راغوی زیو په کوټه تاسو تاسو پلانې ری پلانې موږ سره دغه تم چې تر ناشتي اذن له ونه نه رو جوړو شو کس شو نو یو کسو جمیل ابن معمر به ورتوي هغه ته زو وی اغبوی زمانت وزڑو ندی یو زڑا چه کار پریدی او صلاح او نو بل زڑا پورن کار شروع کی لیکن کم زیونو کې ده بیجلائی پا زی الٹرنیٹ انتظام شو ٹرانسپرمر بل لگی دلی ده یا جنریٹر لگی دلی ده چی یو ختمی کن آٹومیٹر کار شروع که اوپا بیجلائی پا نی پر اقرار نشی ویچ بل زڑا کار شروع کی دبدل روز د دې زو قلبن د فرمدره ناشناوه د منډه وهلي نو خیال نو پر منډو کې پتیخ تمکیت ور قابوشو ابو سفيان بهر راوتو ہو. چې تاسو کې لخر سر پوزیشن کې ده نو دی ولا مخ له ورغه نو ورته 20 حال ده وی بس شیکس ده شیکس ده تپقیق طنا نو دده حالت تد او یو سپلای تخپل لاس کیو بلې پخپو درې یو سې یو خپې باندې خپې بلو او دا سپلای په لاس کې هغه ستو باندې وهله دا بو پیان ورته وی چې نو کم منډه میو دا سپلای خو پخپوګه نه وی سپلای کم ده او یې لا ور لاس کې در سره ده کنه وی خداب منو ولې دلې چې بلاس کې لاس سپلای برا سره ده د دې نه د یو ټول ستړې نه د چد بدل بدل دی واغستشی او یا کسان د دیو مرشیوی دی او یا کسان د دیو بندیان دی سوزخمیان دی او سپته تخت بل واپس را رسیدلی دی عبرت ناک شي کسو وید دی بدل بافلوا او د بدل اغستو خبر مو عقب بل مومنانو مومنان د فارم د فتح دیو لوی ازمايش خبرو او هغه په دی وجه چې ټول کوپر ته پتاو لگے چې دا فیاونه یې طاقت راو کې څو او ټول کوپر په دې څو شروعو جدا طاقت ختمول غواړي رېو جنا هر وخت خبرونه راتل شو پلانې قبيله بغاوت کړه پلانې حمله تیاری کړي دغل ته تیاری شروع دا مشرکان ته مکه تیاری دا يهودو لوی سازشنو شروع کړه له دا مکه وال سره ملګري شو دردی جنبی کریم صلی الله علیه وسلم هم پداسه حال کې بوه صحابه کرامو په هرکوله او صحابه کرامو د کدل د هاتیار بند بوه د کدل یعني مصالح بوه د کدل او کچرتم لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه سترګو اخوا شو نو دیوب په فورن تلا شروع کوو په دی حالت کې اول خبر راو رسیدل او خبر حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ چې په مکه کې اوسېدو خو ایمان راوړیو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مشوره باندې خپل ایمان پټ ساتلو او مداصيف قسم خبرونه واغیرا رسول تعالی به وکړه هغه تلار اولیګلا چې مشرکان په ډېر لوه تیاری کې د تاسو خلاف د جګړې لپاره لوې لخمړه تیاریږي عم د دې خبر درا رسېروس سره سم یو بل خبر امر راغې چې د مکه مشرکان په درې زره تعداد کې د مديني حدود ته داخل شوي دي او چې کوم چراغا ده اغم دا غویا سونو ختم کړلې وړلې دی په مدینه منوره کې د صحابه کرام چې کوم د جګړي ماهرینو جګړي هاي كمان دغې میټینګ نبی کریم صلی الله علیه وسلم راوختو دا مجلس چ کلم مناقض شنو په دې کې د لوی لوی صحابه کرامو رائے او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل رائے داوه چې په مدینه کې دن ندی مونږ پاتې شو دفاعي جنگ دیو کو دا مدافعانہ جنگ د دې په ناره کې په دې کې نقصان کم کیږي کی تعروزي قوت همیشه زیات تلفات بیا مو زیات نقصان بیا مو می حملاور قوت دګ دا غوی بس مقصد مختلف حاصل کړل شو او نقصان متډر زیات رسی د دیو اجازه تجویز داو چې دنه دی پات شو د ځانانو ماشومان به یو قلعه منتقل کو او دلته به مونږ د پناګزين په حیثیت ته مدینه منوره کې دنه پات شو جنگ وو کو کو نو کم نوخیز او خصوصا اغا ځوانان اغا نوځوانان چې غوی په بدر کې نو شریک شوي او جذبه ډېر زیات و او هی په دې باندې اصرار چې دا خو بیکاری ده مونږ به بهار و زو په میدان کې بجنګو بہرال د دې د اصرار فوجوري نبی کریم صلی الله علیه وسلم دن ننه وته خپل صغار یو غسل او ورو ته بهار بجنګو په دی وخت کې دا ځوانان د کوم قصار چې خپل دارای ورکړي وو نو هغه دې خپل رائے د پرېخودو ایرادو کړه چې یا رسول الله کې دی شي زه مونږ ګمان دار چې مونږ خپل رائے په تاسو باندې مسلط کړه زموږ خپل رائے پرېدو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل د یو پیغمبر شان ده نه دی جګه او زل اصلحه او غندې صغره او خپل واغوندی او د جنگ نه بغیر بیرته وباسي بو سم پرېسلامه داد دا بهر ووځي 1000 کسان تیار شو دا لخکر یقینا د مشرکانو د لخکر په مقابله کې ډیر کم او د وسلې په لحاظ تر ډیر لږ وسایل فروان شو په لار کې چې د عبد الله ابن ابي رایم د دعوت په مدینه کې د دن نفاتشو شو هغه د دې سره چې پاخو کو او د مؤمنانو چرایو د رسول الله رايو نو پایګه خو له حکمت پیش نظرو خودا ابن ابيغف بکبل فائدہ و ویزه زمونګه د جن ن범 بڅو دنه په پټ پات شو خبره باسه نشو ویچدار ایزم د فارخله بلار کی عبد الله ابن ابي ابن سلول خپل درسه او ملګری او درولو واپس اکل او ویزماره نن د منل شوی چې زماره نن د لکی کی زفا جنگ کی برخم ناخلوا او دا خبره وکړه وې دا س جنگ هم ندې لو نعلم قتال الَّذ تبعناکم وی کوم ته پته چا س جنگ دې نو مو به تاسو مرګ ریشو یاو جنگ خو دې ته نوې دا خو ځان د مرګ په خلوک ور دي د جنگ خو س طریقېس تعدادي خلک شماري بوج سو مرده ځا زونو سو مرده ټینګونو سو مرده نن دا خلک شماري داغه نه پس جنگ نو دا س جنگ دې یو ترڅ تو دا یو کسان دی ول تر تدریزره لخر دی او تمره لوی وسناد دی تهو جگ نه وي د دې وجه نه ځواب پس کیږي د دې د واپسی په وجه باندې یو لوی ازمایش راغی او قدا چې د بازي مؤمنانو زلود نو دا وی او سلام د گی پس شوي یو دوک په ویلې چې داغه الله په قران کریم کې دلته ذکروم کړی دی بنو سلم او بنو حارسا د ډول قبلو علم ان قریبی اراده کړي وا چې واپس شي ویرا دمر کمتاد اذبانی واطي مقابله نکيږي کوچکم جلیل القدر صحابه اووی په دې کې مهنتو کو او داخله کې متبين کولو دی پاتې شو الله سبحانه تعالی ورسته فرمای په دې غزواله تفسیر کې په دې آیتونو کې چې دیو بوز دلي خوده لریاده کړي وا خو دې ته پتنه و چې د دیو ملګری دی دا په دې یو داړه کېدل نه چې دا الله قوت ملګری له بیا څوک شکست نه بیا مو می وسو کسان چې په دې کې د منافقانو څخه خلک نور موجودو دا وحد خواته ورس جل دا وحد پین غر سپینزه پنځه نیم کیلومتره د مسجد نبوي نه لري دا وروه کې خدام مدینې نه دومره لري اوس په مدینه مله ورده وه د غر نه چیر چا فیره خاربه شوې ده دو وحد غرب لمن کی نبی کریم صلی الله وسلم پلکیم جوړ کو صفونه برابر کړل چې دو وحد غرب فشابه ندې مخامخ د قریش لخر دے او دې طرف تر, تر کې باغات دي دی دی یو زیداسو چې دا رینه خطر وو چې مشرکان د شهر طرف حمله و نکی جبل رومات ورته جبل عینین په دن باندې مشهور جبل الرماث ورته زکوای چې داس تیر انداز نبی کریم صلی الله علیه وسلم په بند باندې فاصکه نه ویلو په دې درې باندې په دې غونډي نبی کریم صلی الله علیه وسلم عبد الله ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ او دغه سره پنځوس کسان مجاهدین دای کینولو دوتې نصيحتو کو چې کتا سولی دل چې غالب شو نو امه براکوزهږي کتا او سولی دل چمو شکست خوړنم د ازب نه پرې دی تر پر یو روایت کې دالي چې دا ورته وی چې کتا سمو گاولی ده چې زمغه غوخه مارغان وېوړي نوم د ازب نه پرې دی دا ډوبر اهم ځای دی د مولانا نبی کریم صلی الله علیه و سلم د جنگ ډېر لوی مهارت لرو دا ټو لغې علاقه چوکته نه د خاص کټي په دې به یو دسته پکاري یعنی تاسو بس دل توسیه گئی چه موند شار طرف سو کھاملاو نکی دا هر سچی شروع شدو جنگ شروع شو, شو د جنگ پودم بی مرحله که مومنان غالب شو او کافرانو شکستو خود او شکست دادو چه دو پا شو او چې څنګه دو پا تیخت شو نو مومنانو دا دیو نا پاتشو سامانو د دیو وصله او دا طول دینی غنیبت را جمع کول شروع د جبل رومه د ستی جداولې دل د داوی اکثریت چرګ چې بس وسدل تر پاتې کې نو ساهج زه فتح او شو عبد الله ابن جبير رضی الله تعالی عنہ دیوته ډیر وی چې ګور تاسو د الله د پیغمبر خبره یاد نه ده چې کمونګه غالب شو مغلوب شو د زبد د رب نه پرې دی خو هغه وی چې نه بس حکمت خدا او چې سو حمله وکړي نه کړامله او له ختم شو دا متډې رساره به وجود تخپلې زخه نظم هغه پات شو سکاسان نور سره پات شو کسرېت خطرہ کو شو او دا نعمت پر هغه وندول په نور سره شریک شو خالد ابن ولید رضی الله تعالی موجه باغ ور کی ایمان نور اوره د یو چې کوم هغه باندې د استوارې صالح به ورته داری کمان کمانډر وو هغه چې داسې کلولې دل چې زخه خالص وو ناوخ ډیر ماهرې جنگو چداسره کلهونی دا ناغه پوره مخ په دستروا نه کړو د اوهود د غر په شابه نی ډیر زړه زروغت مزل او مقدس 70 مزل دی دا مزل کو دا دا او کوه دتی درې طرف نه حمله وکړه اوس څنګه حمله ودي عبد الله ابن جبیر او داغه دستي سن مدافعات خو کوو فاوویو د دې مدافعات قابل خون hose دیر تعداد او کم وو هم پدې کې د جنگ په بدل شو کم مشرکین چې تختیذلی په دې طرفا غمره وا پسو د شان دیو راغلل او یو لوی اس ما اشرغه په دې کې شدید ترين جنگ شوې ده په دې ځای کې صحابه کرام ډېر لوی قرباني ورکړي دي لوی ضرورت خودلې دي خداسه حالت راغې چې دمر گډوډی راځي د دووان طرف نه هم داور چرغلل نو صحابه کرام په تر بیت رسول سړي غر تختل پمنډباني سيو طرف ته سبیل پا کی راغلا دی دی کی دا څو مقم په ګراغلا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم جوازی پات شوې ده غاخن مبارک زخمیان شوې دي شهیدان شوې دي تندې پر زخم راغلې دي دغه غاغ چې کله زخم کېده ما ته ده دا شونده مبارکم کښوې ده دغه جواز یو وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زین نه دې خوځیدل صرف دای او आवाज بکو الی عباد الله د لابدګانو په ماخو تراشي په د دې کې د زنانه ومر له یو کارنامه ده زنانه شریکه وی په غزوې او خود کې او رازیانو ل دی مجاهدی د لبه وبر اوړي پټي به کولا نور ضرورتونه به او په دې کې یو زنانه د حضرت ام عمار رضی الله تعالی الها د مشکیزه پر سر کړي وا اور اراوانو او بیر اوړی داسې چې وکټل جنگ حالت خو بدل شوې ده او رسول الله आवाज پات شوې ده دا خپل مشکیزه او چټکلوري گزار کړ او تور اور ډالې ورو چټکل او رسول الله صلی الله علیه وسلم دفاع شروع کړ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورسته فرمایل تاسو ته تا پته ده ام عمارا سوق ده چې تاسو ته پته شې دغه هغد پورس ما چې به خپل مخته قتل نو هم۾ عمارا بوا چې شاطب م قتل نو میں عمارا بوا چې خطرطب میں قتل او عمارا بوا چېګستر طب م قتل او عمارا بوا د لیونو پشان را نگیر چا پیرتهوي دله او بیاورته د خاتوو د خطاب ورکو دا دهد می کردار سر چې په میچنوکی مین دا میاپدي میچ دی. نو مین اف دی میج او وحود مین کردار دا ام عماره ده او ام عماره جنگی ده نو د دې بچي دي ماشوم الک دي نوجوان حضرت عبد الله بن زید اغم د خپلی مور سره یو زید رسول الله دی پاکي فدی کې یو مشرک حمله وکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ام عماره دا حمله بند کړ په خپل دال او په ری هم لوګړو د خواږه خطا شو داغه ارس داغه پیغوله کیده ورو غرزیده عبد الله بن زید ور منډکړه او د قتل کو یو بل کسراغه غهم لوکړه او الله بن زید زخمي کو هو د دې ځاناله مجبور ونیکردار دی بچي زخمي د لاس نه ویني به ایږي او بچي چې زخمی شر د مور د زړه کې پیئت دا مورت معلومې دي چې پلار یې کديش اندازو نه لګولې شي دا بچي چې څنګه زخمي شو د رامندایکړو پسې او دا بچي له زر زر اچار فورن فورن پټای تاوکړه دا مړی ولکل کوترو بیا ورتا وای عبد الله بچي پاسا. پاسه اني محفوظ زه ده نه بیا یې عبد الله بچي په او چې د سپسو پورې دی پزان کې زان دی نو نه نو ځنګې ګنن دې وخت او بیا ورتاواي څنګه چې زموږ زنان خپل بچي ته کله کله وای کنا کذا کار دی ونه کو نه غره د تی په بده ته ونه بخمه نو هغه ورته دا قشان وی بچي غره وبد ته بخم که کڅ ژوند دی ود الله پیغمبر ته زره نقصان ورسه دا مور د خپل بچي توایو څه دا خبره ورته کړ نبی کریم صلی الله ورسلم میعماره فرمای امعماره مای یتیق ما توپینا یا ام عمارہ ام عمارہ نن فتکم طاقت لری بل سوکا غطاقت لرلیشی بل سوکا غطاقت لرلیش پریک ام عمارم زخت مشور یو مشرک په گزار باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه پټی کولا کو په خپل نگرا نه کې دغه پټی په دوران کې د لوی نو بهادران صحابه فلانے فلانے فلانے فلانے کچھ فلا دا اٹول نمونے مکمل کن فرمائی او امی عمارہ تسوک رسی دے شی او امی عمارہ تسوک نشی رسی دے سوک نشی رسی دے دا او بنیادی کردار دے شی دا او حد پا ورزبانی دا زنانا او پاتی شوی دے او دا سی وخ راو را رسید چھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بس صحابہ اکرام ورزبان سر عوام چدي بار غرد خپل پناګا ته اورسي او مشرکان دمر را نه دي شي وي دي گزارو نه دي عجيبه غو یو حالت دی او پدی کې او افوا منافقان بلب مشوره کړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو شهید شو او جنا خبرو کړه نو وراځي د دې زنه تختو بزره خبره خاص مشوره چه رسول اللہ شئیسون دا پوامو وی کدا پیغمبر وی ندیب سنگو وجلے کی دا تو راضی وی چه نارشو چه دا بسو پیان نا پناو غارو او منافقان وی زیم دنیتا منڈا کئی ابن عبیتو وای چه راشو زمون دا پارا دا بسو پیان نا پناو غاری بل سحل نشته دے بل سحل نشت دے ڈیر نوی مومنان چه سمرود آغی او سلیم دا سی پستو نشوی لکه سات پسپته ولګېد چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو حيات دی غالبا د افوا په دی وجه ورښیو چې حضرت مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنہ په دی رضا کی شهادت رسېدل او دا غشک له صورت ټول د رسول الله سره ملاوي ده نو څنګه دا بس عواز او بصاواس کړو او منافقانو د دینه به ډیر له فائدې واغسته صحابه کرام دفاع کړی کر دا حضرت طالح رضی تعالی ہرا دی اللہ تعالی انو په هغه حالت کې چې د مشرکان دا ټول غشي د رسول الله سره ته زکه هدفم دغه په دې ځای کې بلس شې ور سره نشته ده نو چې غشه راځي نو په خپل لاس باندې منکې د رسول الله دا لاس یې زخمي شون دومر زخمي شو دومر غشي ولاګ رج لاس شل شو خو خلاصه خپل شل کو و رسول الله صلی الله علیه و سلم ته را پر نهو دو چرتم د بشو نه لګید دا د صحابه کرام و قربانی او رسول الله صلی الله علیه و سلم دفاع یو مثال چې کوهوت کې قائم شوې ده دا پوره یو لوی تفصیل دے دی چې قرانه کریم پرې باندې وګد ته تفسیر کړي ده په دا انس ابن نظر قربانایې ده حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ شهادت ده او دا رسی دردناک شہادت دے دا شہادت نا پس یوازی پس شہادت نا دے دا ٹولن دا منتی کٹکڑی دی دا سینے والا کولاو کڑی دا او دا دے سینے کی دند جگر مبارکی رئیس تشوے دے و ہندی پی چک لگوالے دا دیر موسین انا سب دے نظر پدیسی حالت کی پروت دے چی چاپی جندن چی دا سوک دے قرآنی کریم صاحب مومن چې چاته ویل د انس ابن نظر په باریک چکم خوشخبری الله تبارک وتعالى ور کړې و چا نه پیژندل چې دا سوق ده نو خور راغله هغه دا چې قتل نو د ګوتری نشانات نو پیژندل وي دا خو زما روړ ده نظر ده الله تبارک وتعالى آيت نازل کو منالمؤمنين رجال صدقوا معاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه وَمِنْ هُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُو تَبْدِیلَا د مومنانو نبازی سڑی دی چی سوا عده کڑی و ده اللہ صلانو رشتیا اکڑا رشتین مومن آن اصبن نظر رشتین مومن ده و دی که اچانک ده گتل شوه جنگ ده مشرکانو بیر بدل شو او دا مشرکانم دغه سرپتیخت شودا یو محمد اجازه اوسبوري د دیو پریز باندې حل نکړه شو نکړه شو دیو چې دا ګټلې شو اجنګ دیو ولي پرېخو د تخسېدري ولېږي او دی چو واپس روان شو نو دلته خو هر بدر زخمی دی او یا ته په شهادت رسیدلی دی او دا ټول لوی لوی صحابه کرام د صحابه کرام مصعب بن عميرندې حضرت حمزہ مده الرسول ده د بشما او یا تنا صحابه کرام د مدینه منوره په دی وړو کې غو کې چې په هر کور کې نن یا شهید دی یا یو یا دی یا دوی او یا په زخمی زخمي نو هر به زخمی زخمي هر څو زخمي دی او څوک شهید دی په دې یو زنانا عجيبه غني د تل کریم که چکم آیت دا غیب بارک نازل شوه ده را روانو دا خبر چکل لیڈ شو نو زنانا روو تی چه تپو سوکی چه سه حال دید دا غذا نو یو زنانا مخلو را غلا را غلا نو دو کسان دو لاشونا روان دی مدینی منووری تخلق بوچت کری دی نو تپو سوکو دا ویدا سوک نو دو نمونه چه ورتواغ استل یو روایت کرا زی چې یوی خاونو یوی رو رو بس روایت دار چې دا یوې خاونه یوې خپل زوی دي بچوې دي ودا دي ماږي قرن تطوس کوي د رسول الله صلی الله علیه و سلم د ويچاغه دی دي ویچاغه ټیک دی دا خو سنت دی یا الله دا الله شریف را سنه سر شهیدان خو بدر نخلی کنه ويتخذ منكم شهداء سخمه خو بدر شهیدان اخلی دا زما خاونه ده او زما بچې دی عمداري فتای چې عمداري د الفاظ قران کریم کې الله سبحانه وتعالى نازل کړی د زموږ نه نه دی او مشرکان چې کله او دل نو دا ټول زخمی بدنونه او زخمي زړهونه او زخمي کورونه پاتې دي هم دا شوا چې څنګه تر شوا سنت نبی کریم صلی الله ورسله میچ کېده چې مشرکان واپس راشي د څه ولا غوش سات پس چی دا مون دا گٹل شوی جنگ ولی او اپی خبرم دق سوا پا کم وقت کی تی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خبره کوله ابو سوپیان پا یوزے کی سار شوی دا سہما قتمو کو خلق سار پس مدینہ و مدینه مدینہ کی سشیوون جنگ مون گٹل و عرص ختمو اس شی پاکنو نو دا مون گرس پریخو دا پتیخت د دا گٹل شوی جنگ نا پتیخت ولیو نبیږيوا پسګو اپدیکې نبی کریم صلی الله وسلم سباله سحر وخت اعلان وکړو چې څومره خلق د موسی را پرون په وحوت کې شریکو په غذا کې هغه ټول خلق بد مشرکان تعوقف کوي یعنې ډېر غرانه خبره ده د شهادتونو په سحر کور کې شهید پروتو لکه دیش بازی بد پرچوي ني زخمیاں دی لاوینه ندی ودرې دلی و اعلان شو راوزه زخمیاںم راوزه وروغه راوزه پدې ځکه جواب کې لغوه نه سي سستی او نراغله نبی کریم صلی الله وسلم خپل پاسید ځخه روانم او دغه شان چې کله روانې دوه خبرو په صاحب ټول رووتل را پاسید زخمیاںم را پاسید ټول همدې ځکه قران کریم تفسیر کې الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم الضر اگر خلک چې د الله د رسول په اواز لبیک ویلو د زخم رسیدو نه فاصله لبیک لب ویل دي اگر خدایم بیان د فدیه نن سبحتي یو سړی روانو معبد ابن ابي معبد د خضاعی سړی د بنو خضاعه قبيلينه دي او د دیو د مشرکانو سر نالگیو او د مومنانو سره وفاداریو او دا سر روانو او چې څنګه دا بسو پیان خواتا و رو رسید نا بسو پیان دی تا پوسو کو خبر دی و اپس روان جمون هم لکو وی تلک سبر ہوکا دلتا غورتا وی تلک دلتا سبر ہوکا دمرا لوی را روان دی دا سنو دمرا مخون بوین لک سات پس خو تلک کې لگوار ہوکا دلتا چ سنگغه دا خبر او ورته کړه نو ابو سفیان غلی غلی خپل ملګرو ته وی چې نور خبرې پری دی ځان خپل زیت او رسوي نو دا غزر بیا پتی تخت شو او یو خبره کړي و چې سنگر واري زده و خودنه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته आवाज کړي و چې زمونږ استاد یو کال پس په بدر کې بیا مقابله ای نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مرتبي وچ وصيات ساته ام یو کالپس پس نبی کریم صلی اللہ علیہ بیا سب پینزل لسو صحابه کرام و سر روان شو او بدر تورسید بدر سغرادی تویلکی گی سو رضی اتو رضی او شای سار شوالتا او ابو صوفیان راروانم شو دا غزین دلالی نبیر تا واپس شو او سلیو نکڑ شو د جنگ ویچی بیا با جنگ وکو او بیای خبرونه خبرون راولی جلو شو مدینه والو ته وایا یو را روان روانده او زاسورا ټولرس وختم کې دومره غټ لغکر ده د دې لخکر خبر چراور رسید نو مؤمنانو نورم حوصله زیات شوه او هغه خبره وکړه حسبن الله ونعم الوکیل حسبن الله ونعم الوکیل کافي زمنده لپاره الله او بهترين کارساز دي او ودا خو موږ سره چې موږ ته الله او رسول مخکې نه خبر راکړې دي چې دا بهي بسم الله الله کافي دي کرامو دې حکم نه نلو او پوجا الله تبارک وتعالى رسو تفسیره فرمایي چې تاسو څخه معافت درکړې وو تاسو غالب شوي وو خو تاسو چې کله نافرمانی وکړل نو سزا دا دا او چرته بیا دا رسټو نوایي چې بم به مشکس نکيږي نا چراروان حکم درته پاتې چې شکستم کې ديشي دا ځدانویچ مو په جواب باندې بس د ایمان د اقرار وکړی نو بس موږ ته په فتح او پثه لګونه نافرمانی موږ وکړله نو شیکست وی بی بیا بیا الله مدد نه ای الله مدد بنې نو دا الله د دین د غلا بیکار دای قامت دین کار چکوې دا الله د احکام او دا غده مرزي مطابق وکوي نو کدا الله د دین کار وکوي د اقامت دین جد د جه دم شروع کړي او په دن د الله نافرمانی شروع کړي تاسو نه نو سره ټول د دینی تاریخونو دینی جد د جه د اقامت دین جد د جه نظر پدې نظر ګوري ام پدې نظر جد د جه کوشش کوي چې د کوشش په دوران کې د فتح آثار ښکاریو ک نو ښکاری د غلبې آثار ښکاریو ک نو ښکاری خو چرته د دا الله نافرمانی دا الله په نا فرمانی کې د مؤمنانو فتح الله ندی خوده د مؤمنانو غلبہ ک الله خوده دا نو دا الله او د رسول په حکم منلو کې خوده دا ته یو ټم و نخلې یو زردم تکامیل نشي د اسٹاډیو ټیټه سره نه دا, دا. اسٹاډیو ټیټ خپل جو جهید کول دي او جو جهید او مهنت دا, دا رسول د رسول له شوی طریق مطابق بکه او قد دین سره موین هرا په موکو نو بیا به غلبه ناراضی محض حکومت برای حکومت غلب برائے غلب تا ته غلبه ملاوشي تا ته قدرت ملاوشي اقتدار برائے اقتدار هیڅ مقصود نه دی اقتدار او حکومت اختیارات برای اعلی کلمت الله ام دقا مقصود دے که مقصودی نو دا مقصود پا غلط طریق بیا نحاسی لیگی دادا اللہ پا نا فرمانی بانی نحاسی لیگی بلکہ صحابہ اکرام دی رضی اللہ عنہم وردو عن خود سمرا لوی سبق اللہ ورکڑے دے سمرا لوی سبق دا تفسیر دم پریبانی تاسی باوری فرمائی وَإِذْ غَدَوْتَ او یاد کاغ وخت چې تاسو هر وختي وته لوي د خپل کورنه توبو المؤمنین چې زه په کول ولد مؤمنان مقاعده په مورچو کې لیل القتال د پاره د جنگ والله سميع عليم او الله ریدون کې د علم والده اذهم طائفه نه هغه وخت چې قسم کړه وغه دوو ډلو بنو سلم او بنو حارث اجما تاسو د مینکم ستاسو نه ان تفشلا چې بوزدلی خوې والله وليهما او ولاده دیو دوست دي ان الله د دیو ملګریو دی ولي بوزدلی خو دل او علی الله فل يتوکل او خاص لبن دی جاړو سیګی مؤمنان فل يتوکل المؤمن توکل نو چې الله در سره دی داړو سیګا نیغه حملقوا مای رګ دا هیڅ نه ولکه نصرکم الله او یقینا مدد کړه استادو الله په بدر په بدر کې تاسو یاد نه دی ته طاقت خبره خونده کنه او انتم ادل او تاسو ذلیل وای ذلیل مطلب کم زوری تاسو ریسو شه نو فتق الله نو ایرګید الله نه الله مدد کړي دا الله نه فرمایلی چې شورو نه کوي ام خاص دا غنه یې نو ائلا کلمۃ اللہ غلبت دین د الله په طریقۃ دین د الله د دین کا خو دی خو بیا بس نه او ته زکه فرمای فتق الله ویری گیلہ الہنا لعلکم تشکرون اذ تقول للمؤمنین یادک وقت المؤمنان تلګیاوی تاورتوی بي. علی یک پیکم آیات د پال کافی نه اي يمدكم ربكم بمدد وكثاس او ستاس رب بثلاثه الاف من الملائكه منزلين اوي دريزره دي کنه په دريزره پريشتو ستاس مدد وكي منزلين چا به نازل دن کي بلا ولنا ان تصبروا ک تاسو صبر وکوا وتتقوا تقوا مختیار کوا وياتوكم من فورهم او دو اچانک پتاسو حمله وکړه هذا يمددكم ربكم دا دې مددبو کستا سو رب استاسو بخمسته الالف من الملائکه فپینزو زرو پرشتو وره مسوي مين چې نشانداري وي ومه جعل له الله او نهګر زول الله دی مدد لرا الا بشرا لكم مگر خوشخبری استاسو د پاره ولتطمئن قلوبكم به او دې لپاره چې استاسو ژونه په دې شي حقیقت صد و من نصر الا من عند الله ند مدد مگر د الله طرفنا دي زرګونو د ریزرو دوزرو پندزرو پرشتو ته جات نشته دا شرط تاسو ری مینان د مدد خدا الله د طرف نه دی العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا دې لپاره چې کټ کیو طرف دا غی نه یو بازو دا غی نه کپرو چې کوپره کړی دی او یک به هم یا ذلیل کې هغه یې په انقلابو خاص خائبین واپس بچی دیو محروم خائبین محروم اذا اغ مقصدنه چې کوم دیو دا غی د پاره راغلیو لیسا لک مل الامر شیئ نشتره استاد پاره سه اختیار د اختیار څه شي د وحط روز بند نبی کریم صلی الله علیه وسلم دخلینا ده بددعا الفاظ موتل او فرمائل اغا قوم بسنگ کامیاب شی چه خپل پیغمبر زخمی کڑے دے اغا قوم بسنگ کامیاب شی چه خپل پیغمبر زخمی کڑے دے دی په جواب کم اللہ فرمائی لئیس من الامر شی تاسو گوری کنا د سخ وقت کم تفسره خداون دی دا اللہ چکم ده دا خپل مقصد خپل معیار اغه ګورستر اخو علي فچړته نشي دي ځکه ګورستا اختیار نشته دي ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم دعته دفاع او يكبتهم من يلي ذليل كي او يتوب عليهم يا دعو توبه قبلي او يعذبهم يا ور لعذاب وركي فانهم ظالمون كعذاب وركي نو دا غو ظالماند د عذاب مستحق دي خدا اختیار ګورستر نه دي دا الله خدای ولله ما في السماوات وما في الارض او خاص دا الله د پاره سټي پس اسمنونو کې دی او پس موږ کې کې دی وګخنه چاته چې خوخي او عذاب ور کې چاته چې خوخي والله غفور الرحیم یا ایها الذين امنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفه مخری تاسو سود اے مومنانو مخری تاسو سود اضعاف مضاعفه د چن په دچندې دلته کې دا, دا, دا رسول خبره ځکه په غراغله د دې بیان کوم مخ کې تیار شو دی په تفصیل سره چې سود خور لوی ظالم دی او د ظلم د ځان سره کوي د دې الله او رسول جنت تیار شوې دي او د چې څنګه د دنیا نه دروسیږي د جهنم ته ورزيږي مولانا ایروم په خپل یو اشارو او کې یو قصیده ویل ده د یو سړي کیسه کوي د دې سود خور وی رباخر از نر دبان فدات فت ف فت فطاط رباخر از نر دبان فدات که هم در نفس جان بداد و ی سودخور یوزل د اندر پای نرو غرزید یو کسے کڑد یوسڑی او چ سنگ د اندر پای نرو غرزید نبا شست مر شو چ سنگ مر شو مخخ شو نو بیا وای فدراش چندروز غریستم غریبت دیګر با حریفان گرفتن نشست بلاری وسورزی جړاګانی وکړی پچی خو بیا د دوستان سره په خپل مجلسونو کې شریک شو نو ایسورزی پسې په خووب کې ولید با خووب د نرش دید پرسی د حال کی چون هستی از حشر و نشر و سوال تپوسه په خوګ په ولی ده نو تپوسه د کو څنګه سره سره سره و شو ناغه ورت واي او چې به څورته په خوګ کې بیګوسته افسر کای صبر من مخون بدوزخ درفته ادم از نر د باري ویپلاره چې سبه نور چواد نه ورداوري دونه د دا خوچدان در پای نه راغور شوې منو د جهنم پور کې لګې دلی مو بس بل سهل نشته دې د دې تفصیل بیان خو په دې د دې خبر بیانول ضروری دی ځکه چې دلته مؤمنانو نه د دې مالی غنیمت پر غنډولو کې لکه جلدی شووي ده نو تاسو د مال د زیادت څه اراده کړې چې مال ډیر شي د دې په ستاسو ندم نت تکیرای بیان ضروری او دی فرمای واتقوا الله لعلکم تفلحون واتقوا النار او ویاړی کې التي اعدت للكافر الاغور تيار کله شويده دپاره د الله والرسول ده الله و دا خبره من الى ان لكم ترحمون ديپاره چپتا زرحم بشي وسارعوا او جلتيو گي وسارعوا مسارعه ان ذا يوم بلغ مشي الى مغفره من ربكم وجنه مغفره د خپل رب ترت وجنه او جنت ترت عرضها السماوات والارض چداغیر فلنواله وسعد داغیر اسمان نو دزمک امر ده او حدت للمتقین شو د پاره د متقینانو دا, دا متقینان څوک دي الیذین آوکسان دی ينفقون فی السراء چې دوی په خوشالی په وخت کې د پراخې په وخت کې او د ضراء او په وخت یعنی بدهاله یو کله خوشاله وي خرج کوي والکازمین الغیظ او دوی څوک سونکو د غصې دي والعافین الناس او معافقون کی دخلقو تا والله يحب المحسنين او الله محبت ساتی دن نیکو کارو سر والذین اذا فعلو پاحشتا دا او دا تقویدار اغسوک دي چاغوی کله کل او اشید اغوینا یعنی ووکی اغوی پاحشا یعنی او کبیح کار غط گونا او ظلم انفسهم یا ظلم کی پخبل زانون مراد وڑا گوناو کی ذکر الله و ذی یادت الله را یاد کی الله لرا فاستغفروا لذنوبهم نو گناہونه بخنه غواړي د خپل گناهونو و ما یغفر الذنوب الا الله او څوک د معفوون کې د گناهونو مگر الله د بل څوک نشته ر ولم یصروا علی ما فعلوا او دوی اصرار نکي پاتې دي کوړي نه ټینګ نه پاتې کیږي و هم یعلمون او دوی خپه کیږي یعنې ولم یصروا علی ما فعلوا و هم یعلمون دا خلک دی دا ود دانستا دی دا ود دانستا د پوه سره چرتم په بدایو نه ټینګار نه کی چې د پوه دا, دا پو پا نکی. دے پو دے کار غلط دے مومن بچرتم پا دی مؤمن به چرتم په دې ټینګارو نه غلطی ته لیکي چې پتا وته نه چې دا کار غلط دی ؤلاء جزاؤهم مغفرة دا غ خلق د ردیو بدله مغفرت د ردیو در په طرف نو جنتونه د چ بیږي دا غ نه لاندې نهرونه دیو به همیشې پاره کې و نعمت اجر العاملين او ډېر خدې بدل د عمل کوونکو قد خلت من قبلكم سننن یقنان شوی سنن یقینا تیر شویリエステルو مخه طریقي سنت د الله سننن مطلب طریقي د الله فهلا كونوا د قوم ظالم کې فسیرو پیدر نوگر دی فزمکه کفن دروکی پکان عاقبتل المکذبین نوگو ری سنگو انجام دا درو جنگرن کو هازا بیان لیناس دا بیان دی د خلکو وزاحت دی تنبیه دا و هدن و هدایت دی و نصیحت دی دپارد متقیانو ولا تهنو ولا تحزنو او مکم حمت کی گئی ولا تحینو مکم حمت کی گئی دا جہادنا ولا تحزنو مغم جن کی گئی وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین او تاسو بغالبی که تاسو مؤمنان جوړ شو انو نو کن نغالب کی گئی پتو لگ ایمان کیم فرق دی لارم غلط کړی ده دا, دا غالب کی گئی ذکر چې د دا غلبی دا پارم لار غلط اختیار کړی ده تیک لار د سرات مستقیم اختیار کئی نو کامیاب بش ایمسسکم قرح مومنانت اللہ فرمایی ولی غم جانیی ایمسسکم قرحون کتاس تا رسیدلی زخم تو حد پا و رزبانی فقد مسل قوم قرحون مثلو نو یقیناً رسیدلی دی دغی قوم تستاس دشمنت هم قرحون زخم مثلو پشاند دی فبدر کنو رسیدلی او یاستاسو نمڑی بی نو یاد آغوی نو مڑا ثا ته یاد نلې وتل کليامه نو دا ویلوه بین الناس او دا خو رځي دی اړو را اړوې مونږ د خلکو په مینس کې دا خو د زمانه نشیب او فراز دی کله بغالب کیږي کله بمغلوب کیږي دا ټولي کی کی بمنې نو کله کله بداس څه خبرې په کیمرا زی چې کله به شي کستم ملاوشی نو په دې بغم جن کېږي نه بس دا خو ورزی دي ورزی دي اواز ماې شو نو الله دی ول يعلم الله الذين امنوا او دا زمایشو نه ذکر از دي د لپاره چې الله او پیجني او پیجني الله د مخکنه پیجني خجودای کی ظاهری کی هغه خلک ایمان راوړي و يتخذ منكم شهدا او تاسو نه سه شهیدانم واخلي سه شهیدانم واخلي دا داغه زنه په تایئک نازل شوې آیت ده چې کمه ویلو و شهیدان په الله اخلی نو که زما خواوندو زما بچیم دیو کو ورورم دی دا په اخلی غم راست رضا الله د پیغمبر دی چې داغه پوجا ودا ټول سلسله خرابېږي وی هغه ژوند دې نو هیڅ پروا مې ده الله آیت نازل کو هم داغه پتاېد کې ويتخذ منکم شهدا اوستاسو نبا شہیدان اخلي والله لا يحب يحبو الظالمین الله اللہ الذین آمنو دیده پرچا الله پاک صاحب کی اغ خلق چی اغ مومنان دی ویم حق الکافرین و ختم کی کافران ام حسیقتم اوستاسو دا گمان دے ان تدخل الجنہ چې تاسو بجنت تا ننوزی تاسو دا گمان دے اپنی چیمان امرا اوڑا پستې د پدې خپل کارون کې باختای او کاروبار او پیسې به ګټې وای مومنان مونږه مؤمنان دې جنت ته بندنه وزدل سه آسان کړي ام حسبتم ايته دا ګمان کوي چې تاسو به جنت ته نه وزي ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ندی او لا تروس ندي جدا کړی الله تاسو نه خلق چاغو جهاد کړي دي ويعلم الصابرين او ندي جدا کړی هغه خلق چه اوی زان پاتې پاتی کهی زان پاتې پاتی ثابت سابط قدمی خواهی ولقد کنتم تمنون الموت او یقینا تاسو چې د مرگ ارزوم لرل من قبل ان تلقوهو ده دین مخی تی ورسر ملاو شی یعنی مرگ لره اغلی نو فقد رأیتم اوهو نو تاسو اولی ده لره وانتم تنظرون او تاسو کتل ده رسول اللہ ده شهادت خبر چه خور شو نو خلک من دکلی چه بس وستکوهو نفرمای الله تاس تطلشتری ان تم بیحات دی د اسلام خبرم دی وما ما محمد الا رسول نده محمد مگر یو پیغمبر دی قد خلص من قبله الرسل ډیر پیرشوې دي مخکره د پیغمبران نو ویغه بر شوې دی نو دهم ملکیږي اڤا ا ماتا نو کده مرشي او قتل یا قتل کړي شي ان قلبتم علی اعقابکم تاسبوا واپس پخپلو پندو بانے گرز این اسلام بپریدائی بیا دمرکم زوری شوی ومین قلب علا عاقبائی ہی او سوک چو واپس شو پخپلو پندو این دین پریخو دو فلین الله اللہ نو الله تا هرگز اس ضرر نشیر سوالے و سیجز الله الشاکرین او زرد چې الله به بدله ورکی شکرګزار او ته شکر ويستو نکوتا وما کان لنفس تاته د مرګ نه یریږي نو ووري د مرګ خبره ووري وما کان لنفس ان تموت الا باذن الله او ندي نشته یسیو نقش د پاره چاغه دی مرشي مگر په حکم دا الله او حکم د الله به وخت نه کیږي کتابم مؤجلا لیکل دی د نیٹی لیکل شوی دی او د نیٹی لیکل شوی دی اگر نیٹا بلا زی عجل بی ومان یورد سواب د دنیا نوٹیه منها او اگر سوک د دنیا عجر و بدلی غواری وربکم گاغتا ومان یورد سواب ال آخرت نوٹیه منها او سوک چی د آخرت بدلی غواری نمون باغتا ورکو د آخرت د بدلونا و سنجز شاکرین وکعیم من نبین او دیر دا پیغمبراننا قاتل معهو وجلشوا جماعثرا ربيون كثير دير خدا پرز دير لغري دير لغر دير ربيون جموع كثيره دي لولو جماعثرا دغه سره شهادت رسيده لي دي نو استسلك ست خلق شهيدان نو تاس نو خپشوي فبا وهنو ناغي نو بوز دي کمز کې کم همتي نو خکار کړي لما هم د اغه سم مصیبتونه پوهه چاغوی ته رسیدلیو پسې صبر لله دا الله پلار کې او ما ضعفو او نه کمزوري خکار کړې وا دی بلی تمغږ کې دی او مستکانو او نه سرخ کته کړو دښمنته دښمنته رسول ه اپیلونم نوکړي دښمنته ردوستې دش پیغاماتم نو ورکړي او مستکانو دښمنته کمزوري خپل نوخ کار کړې سره نوخ کته کړې والله يحب الصابرين وما كان قولهم او نو ويناده دیو الا ان قالوا مغردغه به بي ویل ربنا اغفر لنا ذنوبنا ای زمون غربه او بخمت زمون ګونا حنا و اسراف و نفي امرنا او زمون تجاوز زمون کو معاملکی راغ تجاوز زم را زم ده حد نو دیو اسراف غمرته او بخ قدم زمون ګوانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا دوته ل د دنیا بدلیم ورکړي او حسن ثواب او تدین بهترین ثواب د اخرت متورکو والله يحب المحسنين ولا محبب ساتید نکانو خلق سر یا ایها الذين امنوا ا ایمان ولو ان تضيع الذين كفروا كتا خبره مدردا خلکو کافراندی یردوکم على اعقابکم په خپلو پونددوم اپ شا تهب نې کوپر ته ببوځي پهتنقللیبو خاسیین نو ډیر زیات ساواننیان بشي دیواې بشي بلې الله مولااکم بلکې الله ستاسو مدد ګار دی وه خیرون نې نوړیر خمد ګار دی سول کې پې پلوبلله نه قفرو روبه سنول کې زر د چبه غورو مزه د پهلومو دغه کسانو ک چې کاپرانلی روبه روبه د اشر کو په سبب دبي چې ش کړه بالله د الله سره مع د هغه چې لم یون ځلب لم یون ځل به سطانه چې ن د راېګی پهغی بهې ه دلیل وواو من النار د اوځ وورې ب ظال من او ډیره ناکار ټیکانه د ظالمانو او بیاوا اوې که نه تاسو تاسو در پدرې شي اوس خپ غمجنې نوما خو د ت در کړی تاسو کارړانکو ران کو لاسه س چې رسید ستاسو د خپله لاسه دي قد د سو دخ کوم الله عاد هو تاسوولې خپ کېږي ې غم ج او یقی نن الله رشتیا کړی ستاسو ر خپله واده د پ خیوا دی سر رشتیا کړیوه اس تخصصله هم تاسو زر زر وجهلهغوي تخصصونه هم دیر زر زرم قتلول ب ندان لاپ حکم حتى اذا فشلتم و اروخ چې کله تاسو کمزوری او خود له فشلتم بوزدل شوې وته نازحتم په امر او خپل مهنس کې اختلاف وکړو د عبد الله ابن جوبیر دسته مخاطب ده تنبیه دے زجر دے پا خپل مهنس کې پجګړو شوې و عصيتم او تاسو د خپل امیر د حکم نافرمانی وکړه ورته ویلو کنه نبره کوزیږي په هیڅ حال کې بندرا کوزیږي که جنگو که سلحو که فتحو که شیکستو که غخم مارغانو چه تکلی زمونگا تاسم دقل تبای این برا کزی گئی وعصیتم او تاسم ناپرمانیوکڑا دخپل امیر من بعد ما آراکم رستر دینا چاگه تاس تا او خودل ینی در تا او خودل ما تو حبون تاسو خوخو نی غنیمتم خوخو نو آغی پس امرا منکم من یریدو الدنیا دنیا په تاسو کې بعض غ خلک د چې دنی غواړي ومن کوم ما یريد او اوستاسو کغ خلکم د چا خت وړي س مهفه کوم حم بیا تاسو الله او ګرز ولا داغوی نه یې پهپ کړی شيکسې درکو غوی په مقابله کې دته دپارلی تلی ی کوم د دپه چې الله تاسو واز تاسو الله واز ولقد د حفهان کوم خ حق او داز معش شو. یا الله فرمای او دا مون ته یو نصیحت هم دے حکم دے چرته داسې نهي شروع کې د ولی دا کار کړو دای ک نوې کړه نو سبب ولا قد عفا عنکم تمبيوشوا او تمبیلوی تمبيوشوا چایل دغه پر د دې حرکت اعاده نو کوي چرته د الله د پیغمبر حکم د خپل امیر حکم په هر وخت کې منل دی وګره میدان جن کی خود لک سات پس د شکست او د فتح پیسې لکېږي نو الصلب چرتم فتح نه میلاويږي او کچته د جدو جد وجهد ده چېر فتح فتحم لسکاله پس لګي د شکست پتبم رست لګي نو پدی کی بم استا سلاین نو استا سو کرخ الله د پیغمبر د احکامنا لګغونه افاضه او تشوار نو اخیې جامب غلط راخیجي بم تاسو د اسلام هغه فتح او ورکام یبیو غلبتی تاسو غوړی الله به نظر کئ تب ځان مړ کئ مړب کئ ستره وکئ وېچ زورسه تم هم دا غزنه به دی واپس راګوزار کئ خو فتح بدر نکې چرتا لار د غلطه ده نو لار به صحیح ساتي لار به صحیح ساتي خدای نه پس چدا دا روشو تم بیو له قد هافان کوم خلکه مغه خلک ل مقامو مطب قده ر الله هوم ولاان او چې کوم شدان شويدينا وله قد افان کوم نو ما تاتی سیاجازت نه پې کېږي طبکې بیا سر ټې لپل ي یره چې دا کار ک نو شوي نو خبروه داسې خبره پهکېګنجی پا شم پاتې نه شو ترد چې دبي قیم سرلا سر لم. د ټول سیراب زمونږه تاسو مخې ته ده د امیر د پاره یو جماعت تا امیر د پاره یو لوی سبب ده چې شرطم په تاریخ کې به دا جمله د رسول الله تعالی صلی الله علیه و آله چې دغه کثرت یو ځل چې ما راي خدا وکنه چې رد نه پاجفو مدافعانا جنگ بوکو خو به تاسو اصرار وو ی په مجلس کې غایبانه ویل پز دې خمو کو اصرارو شرطم دا نه دی بس په شو او دغې نفس د خ د عپان کوم الله تاسو ته مووااف کړی ده دې هرسی دته مووااف کړی ده والله ودو ففضلین حالل ممنین او اللهفضل والې په مومننانو یا کې غ وخت تو صدونونه تاسو چې په بره سرود په بره ختوتهي تاسو منډې ووهلی بره تره د غرته ر تران ووي والله تلوونه او تاسو نكتل على أحد هجاتا يعني شاتم نكتل والرسول يدعوكم في أخرىكم او رسول تاسو لا بللعي شغي در تواهلي در شهر طرفنا ن تاسو خبرهو نمان لاغا وقت فعصابكم غمم بغم نورسو الله تاسو يو غم دفاس دبالغمنا لكي لا تحزنو دي دفارج تاسو بيا نغم جن كيغي علامة فاتكم فاقص جتاسو ترسيدلي دي تاسو نفوت شوي دي والله ما اصاب فوت شويدي خلکه وفااتسو نقصو شو واللا مع اصاب کو او نه هغه سبا نه چې تاسوته مصبت رسېیدلی والله خبر بما تعملون سمر نظره عیکم من بعد د غم ب تن ناظم کوم په تاسوبان دې غم نپ عمل نوعان چاغ پر کاوه پر ټولو ساببان دې جن په دوران کې یو خوبو پر کالي تواريړه یاب شاطئ و پتم منکم کی یو ډله پټکړی و ان یو ډله دی د خوږ د پرکاله پخپل غيره کې واغسته او یو ډله نو واغسته هغه ډله کوم ډلوه هغه هم منافقان ودلوه دغی بارک پرمای یوی ډله باندې خدا پرکاله راغلا خود بل ډلوه توا یو بل ډلوه قد اهمتهم انفسهم چی دا اغوی دا پارا اغوی تا اهمیت در طولون از یاد دخلو زانونو چی زانونو بس انگا بچی دا غردلو یا زنون بللہ غیر الحق دیو گمان کاؤ پا اللہ برنینا حق گمانونو زنن الجاہلیتی دا جاہلیت گمانونو یا قولونو دیویل حل لنا من الامری من شی آیا زمون پلاس کم سا چشتنے؟ سی اختیار زمون پلاس کمشتنے؟ زمون گارائی پکر نچلیگی؟ قول ورته وې ان الامر كله لله ټول اختیارات دا الله دي يخفون فی انفسهم دی په پرلو نه کې پټی مالا يبدو لنک هغه سچاته نخکار کې یقولون دی وای لو کان لنا من الامر شی ان کزمونګم په سی اختیارات و ما قتلنا هاه نن مون بدلته نو وجل شوې قول ورته وایا ډیر په غلطه غلط دی ډیر غلط سوچله لو كنتم فی بیوتکم كتاسو ننفخفلو كورونو كموه لبرز اللذين كتب عليهم القتلو نزرور راو تبو آغا كسان چه اغوية بارد اغوية نن مرق دلتل لكالشو الى مضاجعهم خفل مقتلتا دقتل زيت برا رسيدلو وليبتل يالله ما في صدوركم ديدا پارا شواز ما يالله تجستاس بالرونو كده وليمحس ما في قلوبكم او پاك يغطو الخطشات کم چستا اوس په لرونو کې دي اغه واسپس ي والله عليم بذات الصدور ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان داغه د مؤمنانو کمزوري خلق فرمای الله غ خلق چې واپس شو استاذونه او ورځې د ميلادود د دوه د مقام مخکدو لري د دوه دلو انما استزلهم الشيطان بعدما كذبوا داغه خلق چې مؤمنانو خو د کمزوري شویوا یقینا ديو خو يولي ودول را د بعضې هغه کارو چې دو پ خپنه کړی وله قد حپل الله عن هم او الله جوته مواف کړی ده ان الله غپوروحلم یا أي الذي نه آمنو ایمو میانو لاسهکوو کل الذي نه کفرو مکېږې دا خلکو پشان چې کاافراندي وقالو د ویللو لخواې خپل وروو ته اض ازه فړ دی کله ج په زمک کې سفره کړي او قانو غزن یا جو غذا کوونکېو شي. نو دیو سره لو که نو عندنا ما ماتو کچرته زمو سره نو نبه وجل شوې و ما قتلوا نبه مړ شوې و ما قتلوا نبه وجل شوې الله پرمه خبر خدا ست نه دا خدا به دې اوپر ورونو کې ليجعل الله ذلك حسره في قلوبهم دې پرچه الله وګرځي دارمان دې دا ندامت حسرت افسوس دې پرونو کې والله و ويميت او الله ژوندیکول اومړه کول کی والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله او کچړت تاسو مړه شوي دا الله پلار کوي او موت قتل کړه شوي یا او موت یا مړه شوي نو یقینا مغفرت د الله تر طرف نو رحمت دی خيره مما یجمعون دا ډیر غره دی دا هغه څه چې دی جمع کوي ولئن موت او کچړت تاسو مړه او قتلتم یا قتل کړه شوي الی الله تحشرون نو خامخ الله ترجمه کیږي فبما رحمت من الله لنت لهم نو په سبب د رحمت د الله تعالی تر ولو كنت فظا او كنت سخزره وتنخو وذئل قلب سخزره والو لن فضو من حوالك نو تختی تختیدلو جو شوې بو